котра будь-що хотіла залишитися в Стамбулі. Так і не знайшла бідна роботи в столиці. А Незіге поталанило. Якось у п'ятницю зустрівся їм на березі Золотого Рогу молодий офіцер, котрий провів їх аж до Фатіха. Чоловікам завжди більше подобалася Васфія. Цього разу було те ж саме. Офіцер призначив їй у якомусь парку «Побачення». Та, мов на зло, того дня до неї прийшли гості. Басфія не хотіла обманювати офіцера і попросила подругу. «Незіге, піди, Любцю, перепроси за мене!» і домовся на інший день. Незіге увечері прийшла, але сказала, що не бачила офіцера. Тільки щось з нею діялося. За кілька ж днів стало ясно, що Незіге того вечора полонила юного офіцера – і вони за тиждень одружилися. Васфіє тяжко страждала. Їй було тяжко, що ошукала її вірна подруга. Разом з тим вона журилася ще й тому, що тепер теж сама самісінька. Вона часто каже мені, зітхаючи, гай ай Фріде Ханим, якими подругами могли б ми з вами бути? Дуже жаль, ви славна і весела, та бракує вам смаку до життя. Школа здається мені пташиним гніздом. Скільки там весело і втіхи, коли поволопляються пташинята. Кілька днів тому пройшла велика злива з громом і блискавицею. Вона забрала з моєї душі передчасно втому і навіяну палючим спокійним літом туго. Мені вже легше. Я весела. Б. 17 жовтня вже десять днів перішить дощ. Він побив останні квіти, які весною разом зі мною так тішилися сонцем. Тоді їхні прозорі стеблинки тягнулися до світла, поволі набиралися життєдайним соком, а тепер вони тремтять в саду, щуляться, наче хочуть сказати цьому безугавному дощу «Годі, облишно, доволі». Такий самий нещасний вигляд мала, мабуть, і я, коли поверталася ввечері зі школи. Я змокла до нитки. Чарша флив до тіла, запинальце до лиця. Перехожі позирали на мене і посміхалися. Вдома мене зустріла Мунісе, якась бліда-бліда. Її вигляд налякав мене, чи не застудилася. Соломіць поклала її в ліжко і заварила липовий цвіт. Мунісе вирадувала і сміялася, що я така боєвузка. А Джим, що людині холод? Хіба ти забула, як я торік зимою сховалася в солому?» Я поралася біля Мунісе, а самій ще не хотілося лягати й спати. Взяла книжку, лягла на тахту і слухала, як сердито бубонить на даху дощ, завиває в ринві. Ця траурна музика лунала вже два тижні. Не знаю, стільки минуло часу, раптом з усієї сили постукали в двері. Хто б це міг бути такої пізньої години? Одразу відчинити побоялася, отож перейшла у вітальню і визирнула з джомби. На ганку стояла висока жінка. Вона кутала ліхтар, який тримала в руці, і одночасно ховалася від душу сама. Світло ліхтаря відбивалося в калюжі. «Хто там?» Запитала я. Мені відповів тремтячий голос. Відчиніть мені треба побачити Ферідеха ним. Я відчинила двері, а сама тремтіла. З того злощасного вечора в Стамбулі незнайомі жінки, приходячи на мій поріг, лякають мене. Варто було мені почути, що мене шукає незнайома жінка, як я вже сподівалася чогось лихого. Жінка стала на порозі і підняла ліхтар, щоб роздивитися. Я побачила бліде обличчя і сумні очі. Це обличчя і голос підбадьорили мене трохи. Я навіть не питала, хто вона й чому прийшла. Проходьте, будь ласка. Повела я рукою до дверей вітальні. Жінка боялася забруднити підлогу і пройшла дуже обережно, та сісти не хотіла. Щоб якось порушити напружену тишу, вона промовила. але ж дощ! Такий, що й потонути можна!» Я пильно глянула на неї. Видно було, що такий нещасний вигляд вона має не через дощ. Я зрозуміла, що перш ніж пояснити, чому вона так пізно сюди прийшла, їй хотілося б трошки заспокоїтись. Я нічого не питала. Перше моє враження було правильне. Жінка мала сумирне, шляхетне обличчя. Нарешті я наважилась. З ким я розмовляю, Ханим Ефенді? Жінка похилила голову, наче злякалася мого запитання. Феріде, Ханим, промовила вона тихо. Ми трохи знайомі. Правда, ні я вас не бачила ще, ні ви мене. Вона на мить змовкла, а потім, ніби збираючи силу, додала, «Я сестра вашого товариша по школі, викладача музики, шейха Юсуфа Ефенді». У мене завмерло серце, але треба стояти незрушно. «Ах так?» – промовила я. «Мені приємно з вами познайомитись. Сподіваюся, ваш брат почуває себе ліпше». «Я знаю». З людиною, яка прийшла в такий час і в такому стані, годилося б розмовляти інакше, але що ж я мала їй сказати? Вона мовчала, мабуть, не знала, що й сказати. Я ж не наважувалась поглянути на неї, а сиділа, похилившись головою, вона заплакала. Я ще нижче похилила голову, наче скорялася неминучому горю. Жінка здавила собі руками шию, щоб не заридати, і сказала. «Брат помирає. Надвечір йому стало зовсім погано. Вже шість годин непритомний, до ранку не доживе». Я мовчала. «Що я могла сказати?» «Панно, Юсуф менший від мене на три роки, та він мені як син. Наша мати померла, як він був ще хлоп'я». І я була ще мала, то довелося стати йому матір'ю. Все своє життя я віддала йому. Я й вдовою стала у вашому віці. Вдруге могла вийти заміж, та не захотіла. Як його самого покинути? А він мене полишає, йде від мене. Ви любонь запитаєте, на що я вам все це розповідаю. Не гнівайтеся, що в таку пізню годину прийшла непокоїти вас». Не гнівайтеся на мене за те, чого я у вас зараз проситиму. Не проганяйте мене. У неї підтиналися ноги, безвольне тіло впало додолу. Я думала, що її зле, і хотіла підняти її. Та вона з плачем билася на підлозі, обіймаючи і цілуючи мої ноги. Я лагідно відхилила її руки і сказала якомога спокійніше, якщо в таку мить можна було мати якийсь спокій. «Ханим, Ефенді, я розумію ваше горе. Кажіть, якщо я зможу щось зробити?» В її блідо-голубих заплаканих очах зажевріла іскра Надія. Бідна жінка знову здавила у руками горло, щоб не заридати. «Юсуп хворіє вже десятий рік», – врешті спромоглася вона. «Що я не робила? Як не побивалася? Хвороба нишком точила його». А з того часу, як він побачив вас, враз почав сохнути. Він же такий вразливий. Я не втрималася і почала щось заперечувати. Присягаюся вам, ханим ефенді, я нічого поганого не зробила вашому братові. Та й що я сама? Поранена душа. Вона знову припала до моїх ніг. Любесеньке, дитя моє, у вас теж я, мабуть, коханий, Тож не прогнівайтесь, я прийшла не скаржитися, присягаюся, і душа в мене не така вже й суха, як може вам здатися. Я його сестра, роками вживалася в його музику, я не нарікаю ані на вас, ані на ту зустріч. Він тане, мов свічка, та мені ж видно, що помирає він щасливий, без жалю, без страху і гірких нарікань. Коли він не притомнів, тоді йому ледь тримтіли повіки, а ліді вуста усміхалися і тихо промовляли ваше ім'я. Юсуф ніколи не розповідав мені своєї пригоди, а вчора взяв мої руки, поцілував кожен палець і, мов, дитина попросив, покажи мені її ще хоч раз, Абла. Заради нього я віддала б усе на світі, але це прохання сталося мені таким, що виконати його не спроможуся. Я гладила рукою його чоло, чуб, і втішала. «Одужуй швидше, Юсуфе, і ти сам побачиш її». Фериде ним, як він образився, аби ви тільки побачили? Мовчки одвернувся і заплющив очі. «Та хіба це можна переказати словами?» «А це вже ввечері він зовсім знепритомнів, і я побачила, що це все». Я віддала йому своє життя, щастя, ні в чому ніколи не відмовила. І побачила, з якою тугою заплющив він очі. І не дати йому можливості побачити людину, яку він любить понад усе. Мені не сила переказати його страждання. Фериде Ханим, вчиніть добро. Це буде остання краплина води, яку дають людині перед смертю. Бо сестра вже не могла говорити. Вона впала до подолу моєї сукні І залилася слізьми Що було тієї ночі Я ніколи не забуду Вона залишиться в моїй пам'яті, мов сон Я йшла під дощем За сліпим ліхтарем Якимись темними І вузенькими вулицями Нічого не відчувала Ні про що не думала Мов листок за водою Мене провели у високу чималу кімнату повну тіней. На стінах висіли тамбури, уди, скрипки, на полицях лежали флейти. Композитор помирав на широкому залізному ліжку. Ми на шпиньках підійшли до нього. Жовте овіск обличчя шейха живо повив передсмертний спокій. На очах чорніла тінь. Тільки на ледь відкритих вустах, з-під яких сяяли білі зуби, Ще відчувалося тепло життя. Бідна жінка, яка ще півгодини тому, здавалося, не знесе цього невимовного горя, виконавши останню волю брата, стала на диво спокійна. Боже мій, яку ж силу носить в собі почуття, що зветься любов? Мов мати, коли буде сина до школи, поклала вона руку братові на чоло і промовила, Юсуфе. «Дитина моя, глянь, до тебе прийшла твоя товаришка, фериде ним. Він нічого не чув, нічого не відчував. Жінку полонив жах. «Невже брат помре, не розплющивши очей?» Вона знову втратила спокій, плакала заливалася сльозами. «Юсуфе, дитинко, розплющ очі, ще хоч раз!» «Якщо ти помреш, не побачивши її, я страждатиму все життя!» Жаль, пронизав моє серце. У мене підтиналися ноги. В головах композитора стояв якийсь стіл. Я притулилася до нього. «Але що це?» Я затремтіла. «То стояв орган!» Серце говорило мені, що тільки чудо може розплющити очі нещасному композитору. «Не знаю...» Може, те, що я надумала злочин або великий гріх, тільки цей орган, мов прірва, яка надить у себе, хто тільки гляне туди. Я натисла на педаль і вдарила пальцем по клавішам. Орган жалібно застогнав, мов вражене серце. Темні кутки кімнати, сази, тамбури, скрипки разом з довгими тінями по стінах, затремтіли і відгукнулися таємниче і скорботно. Мені, мабуть, сталося, що зіниці мої залила сльоза, але я бачила, як у нього на мить розплющилися голубі очі. Сестра плакала, припавши головою до ліжка. Я схилилась над померлим і торкнулася губами заплющених повік, у яких, здавалося, ще було останнє тепло життя. Невже свій перший поцілунок мені судилося віддати погаслим очам померлого? Б. 2 листопада Цей вечір – останній в Б. Завтра в досвіта ми від'їжджаємо. Після смерті шейха Юсуфа Ефенді мені не можна лишатись тут. В місті тільки про мене й говорять. Скільки разів, коли я рушала до школи або поверталася додому, за мною йшли слідком. Скільки раз перетинали мені дорогу, щоб роздивитися хоч під густим напенальцем моє обличчя. І скільки разів мені доводилося чути, як люди казали, навіть не вважаючи за потрібне промовити це тихіше. «Що ж, шокопряд, бідний шейх!» Я цуралася, товаришів а входила в клас і відчувала, що червонію. Досить. Довелося піти до завідувача відділу освіти і сказати, що мені вадить тутешній клімат, а тому я хотіла переїхати до інди. Ершіт на зиму добре знав усі балачки і не перечив мені. Тільки сказав, що в іншому місті роботу знайти важко. Я відповіла, що згодна їхати навіть в гіршу школу, і зменшую платнею, аби тільки далі від Б. За два дні прийшов наказ. Мене посилали в руштіє міста Ч. Підне кушу. Летиш, ніби останній листок за вітром. Частина третя Ч, 23 квітня. Сьогодні гедерелес і я сама дома. Правда, не тільки дома, а й в усьому місті. Зачинені крамниці, порожні будинки. Всі мешканці, що зранку, прихопивши в кошики їжі, подалися за місто у вербовий гай, щоб засмажити там ягня і поласувати свіжиною. Навіть же брак, який завжди сидів на розі вулиці, через те, що його тіпав родимець, не позбавив себе задоволення побути на святі. Набундючившись, жебрак мостився на спині в гамала, мов на возі, і вони влилися в натоп. Та найдужче мені сподобалися собаки. Ці шельми відчули, що пахне гульками, і пленталися ледь позаду святочного люду. Адже кожний правовірний ніс, як не сапетку з їжею, то бодай вузлик. Мунісе поїхала з дружиною і мама. Гафі з корбани Фенді був полковий імам і жив коло нас. Мунісе трохи попхикала, не хотіла йти без мене. Та я пов'язала хусткою голову і відмовилася. Щось мені не здужується. Полегше, то я прийду сама. Я, звичайно, сказала неправду, бо почувала себе добре. І настрій у мене був чудовий. А вдома я лишилася через те, що не люблю багатолюдних, галасливих свят. Лишившись сама, я скинула з голови хустку і, могихаючи якусь пісеньку, почала поратися по господарству. А так приємно після обтяжливої, я сказала б, чоловічої роботи в школі, поратися в хаті. Поробивши в хаті все, я почала поратися коло пташок. Попробирала в клітках, поналивала води і винесла їх в сад, щоб пташки побули на сонці. У нас їх ціла зграйка. Коли ми переїжджали сюди, то нам довелося залишити цапка Мазлума синові хаджі Калфи. Мунісе довго плакала за ним, і я купила їй пташок. Хай, думаю, дитина не тужить. А невдовзі я й сама захопилася пташками. Ось тільки сусідський рудий кіт не дає бідним пташкам ані хвилини спокою. Тільки новини суклітки в сад, як котюга плих і сидить перед ними. Глянеш, то такий тихий та сумирний, сидить і ніжно позирає на пташок своїми зеленими очима, ніби співчуває. Або візьме та почне воркотати, ледь, ледь трясе бородою. Подивишся і подумаєш, чи не розмовляє з ними. Сьогодні я вийняла одну пташку з клітки, піднесла коту до носа, мовляв, ану ж, що робитиме? Як же заворушилися шерсть у цього підступного створіння, наче тобі вітер подув. Зелені очі аж зайнялися, а з м'якесеньких лапок вилізли пазури. Кіт вже готовий був вхопити пташину, а вона ж бідна, склавши крильця, вибрала в себе голівку і так тремтіла, так тремтіла. Я вхопила другою рукою кота за шкірку і сказала, «Коли подивитися, як ти зорієш своїми лагідними зеленими оченятами, то можна подумати, що в тому погляді тільки мрія про небо та янголів. Та насправді ти тільки зириш, аби вп'ястися пазурами в це нещасне створіння. Може ні? Дивися ж, я помщуся тобі. І я розправила пальці. Крихітна пташинонька стріпинулася і одразу ж просіла, мов не вірила, що вже вільна. А потім защебетала і знялася в повітря, я ж провела рукою котячу голову до себе і засміялася глумливо йому в очі, котрі здивовано й жалісно стежили за пташиним летом. А що? Вхопи, пташку, рудий підступнику. Я вся пройнялася якоюсь великою радістю, наче помстилася не тільки цьому котові, а й всьому зеленоокому поріддю, що докучає бідним маленьким пташкам тільки мою радість урвало жалібне тьохкання інших пташок. Насправді вони, мабуть, і не скаржилися, а тільки мені все так і вчувалося в тому, що питання і прохання цих бідолашних крихіток. Чому б тобі не зробити і нас щасливими, як нашу товаришку? Я, скорившись заклику серця і волі, якої не сила не слухатися, підійшла до клітки, щоб повипускати на волю геть усіх. Та раптом згадала Мунісе і, припавши щукою до залізної клітки, сказала: Гаразд, вас повипускаю, але що ми потім скажемо Мунісе, ще одному золотокосому деспоту. Що ж робити, мої маленькі? Скільки б ми не прагли, все одно нам не вдасться звільнитися від цих підступних рудих деспотів, раз і назавжди. Після пташок настала моя черга. В сонячну годину я люблю мити косу холодною водою, а потім сушити її на сонці. Сьогодні я зробила те саме, а потім здерлася на сливу і підставила мокру голову під лагідний весняний вітерець. Коса в мене була вже довга, майже сягала стану. Вби я соромилася розповідати жінкам, чому в мене коротка зачіска. Вони вважали це за сором для жінки, навіть за гадж. Я, де могла, шукала всіляких знадоб, щоб краще росла коса. Навіть гаджі калфа щось діставав. А потім усі вважали свої ліки найкращими і доводили це тим, що показували на моє густе волосся. Слива росла біля вікна, де тільки стояли клітки з пташками. Вони теж позирали на сонце наместинками своїх, Блискучих очей і безугаво щебетали. Я, розхитуючись на сливі, мов на гойдальці, заповзялася з ними пересвистуватись. Але ось мій погляд впав на вікно сусідської хати. І що ж я там побачила? Наш сусіда і Гафіс фіз корбани Фенді стежив за мною. Його круглі хворі очі, що аж гноїлися, поблимували на гладкій пиці, мов дві лампадки в мечеті. Годі й розповісти, що було зі мною. Одне вже мій вигляд. Боса у білій блузці з вирізом на спині. Перший рух мій був, якомога швидше закрити груди і шию важкою косою. А вже тоді я, мов мішок, впала зі сливи додолу. Слава Богу, хоч не високо сиділа. До моїх вух долинув зойк. «Ой, Господи! Ой, ой!» Упала я. Заболіло мені, а кричав сусід Гафіс Скорбан Фенді. Цьому і мамові, його імені я вже не можу вимовити, щоб не засміятись, було 50 років. Він тільки хвалився, що дуже багатий. Жінка ж у нього була молода, гінка, вродлива черкеска. Цій караокій молодиці було тільки 30 літ. Ми були з нею гарні сусіди. Це вона взяла сьогодні мунісе з собою. У самої дітей не було, і вона дуже полюбила малу пустунку, як рідну дитину. Сьогоднішня пригода зіпсувала мені настрій. Мені було соромно і мама. Хто його знає, чого соромітницького він надумав? Я пишу ці рядки, а самі досі соромно. Відчуваю, що вся червонію. От господи! Вже і вчителька, а й досі не полишила своїх божевільних витівок. Недаремно даремно, Реджеп Ефенді, казав, не доведи Аллах, але ж прийде й до тебе смерть. Почни і мам читати на цвинтарі молитву, та й не дочитає, бо ти його й там насмішиш. Сьогодні після обіду я мала намір записати в щоденник все, що сталося за цього півроку. Адже я не бралася за нього з того часу, як ми сюди переїхали. І я стала край вікна, піднілася сага і військові будови. Ми тільки тому і оселилися в цьому будиночку, що мені сподобався морський краєвид. А так, наша садиба звичайна. Зби я хотіла виїхати якомога швидше, а тому пристала на першу ж пропозицію. Де вже було думати, сподобається мені чи, чи ні? Не зважала я й на те, що заробітки тут, аби які. Та, на моє щастя, місце було справді непогане. Тихе, гарненьке військове містечко. Кого б ви не запитали з місцевих людей про їхнього батька, сина, брата чи чоловіка, вам скажуть, що вони військові. Навіть деякі ходжі служать спеціальному війську, або і мамами, або мовтіями. Отже, тут живуть люди, існування яких пов'язане з військом. Наш сусіда, Курбан Фенді, завірчуючи перед службою голову за воєм, одягає також і військовий одяг, чіпляє з боку шаблюку. Мені дуже подобається місцеве жіноцтво. Вірне, бідове, життєрадісне, просте і неспесиве. Жінки тут люблять попрацювати, люблять і повеселитись. Тижня не минає, щоб у когось не було весілля. А вже воно разом з різними передвесільними вечорами триває цілий тиждень. Отже, і жінки розважаються щовечора. Спочатку я ніяк не могла второпати, де вони грошей беруть. Але потім зрозуміла ті секрети. Наприклад, жінки одягають на весілля одну й ту саму святкову сукню всі десять, а то й двадцять років. А потім ту сукню, чисту, мов нову, одягає вже дочка – та й розваги в них звичайні. Яка-небудь стара вірменка грає на гармошці. Якщо їй потім подарують тканини або дадуть трохи грошей, вона дуже задоволена. Так, розваги у них звичайні. Та вони більшого й не прагнуть. І чому я не народилася в цьому містечку? Чому б оцей мені не пофарбувати одного дня хною нігті і долоні в колір хурми? Та це вже інше. Сусіди мене полюбили. Тільки сердяться, що я не ходжу з ними вкупі веселитись. А щоб не подумали, що я горда та пихата, доводиться догаджати їм та допомагати щось робити чи вдома, чи їхнім дочкам у школі. Найдужче я люблю тут вербовий гай. У святкові дні ходити туди не наважуюсь, а так після школи ввечері беру мунісе і ми прогулюємся. У гаю ростуть чинари. Хто знає, скільки століть вистояли вже вони. Нижні гіля їм повтинали, лишилося тільки верховіття. Дерева здаються мені голими. І коли в гаю поночіє, людині починає здаватися, ніби вона ступає під порожню баню, який не має кінця і краю. Заходить сонце, і пронизані його промінням дерева Скидаються на ряди поруйнованих колон. Стоять вони, скільки око сягає, а по той бік річки сади й сади, оточені тинами. Поміж садами в'ються вузенькі стежини. Дивишся на них і мимохідь думаєш, що вони можуть повезти людину в якийсь інший світ, де справдяться заповітні мрії. Садиби місцевих багатирів лежать на Гасталар-Тепесі. Назва погана, та живуть тут найщасливіші і найбестурботніші люди. Коли ми переїхали в це містечко, мені запропонували найняти там гарненьку хату. Тільки довелося відмовитися. Зараз я не така багата, як би, Б. Треба жити ощадливіше. Та й наша хата в гарному місці. Це найгамірливіший куточок міста. Тут майдан, кав'ярні, крамниці. Наприклад, сьогодні вранці повз наші вікна перейшли, поспішаючи в вербовий гай, майже всі мешканці. А це вже й повертаються, хоча ще й не пізно. Ось пройшов гурт офіцерів, на зустріч їм йшов поспіхом лейтенант, який одразу ж запитав. «Чому так рано?» Я тільки нащергування, і що хочу встигнути туди. Огрядний, вже немолодий молодий колгагаси, Которого я не раз бачила на вулиці В завше розтебнутому мундирі, Отказав. Не біжи, можеш повертатись. Сьогодні у Вербовому гаю нецікаво. Скільки мене шукали, Гюльбешакер не знайшли. Здається, вояки цього міста Над усе люблять Гюльбешакер. І, взагалі, це слово на вустах і в старого, і в малого. Треба гадати, це якийсь особливий вид трояндових ласощів. Але сумувати з того, що на святі Гедерлес не було трояндового варення, все ж таки можуть хіба що діти. Так, слово це і справді на вустах, і в малого, і в старого. Мені довелося кілька разів самі почути його. Якось я поверталася зі школи, Поперед мене йшло кілька бідно одягнених юнаків. Одного з них чимось пригощали, але він весь час відмовлявся. Клянусь не можу, щойно пообідав. Нічого не йде на душу. Та вже й нічого, – вдарив його по плечу товариш. Може, ти від гульби кер відмовишся? Хлопець ураз полагіднішав і усміхнувся. – Еге! – Гюльбешекерне для моїх губ. А то ще раз сиділи перед кав'ярною чоловіки і жартували з хлопчиком водоносом. Той був хоч і бідний, бо ледь жив на свій заробіток, та все ж таки завжди привітно і весело сміявся. Аго, Сулеймане, коли ж весілля? Коли хочете, хоч сьогодні. А житимеш же як зі своїми злиднями? Та вже якось житиму. Мочатиму сухий хліб у гюльбешекер та їстиму. Ці жарти чи не щодня повторюються, бо я чула їх кілька разів. Та найдужче здивував мене наш сусіда, Гафіс Корбан Ефенді. Він піймав якось біля ворітму нісе, і Селоміць, поцілувавши її в щоку, сказав, але ж пахнеш ти, як отагюльбешекер. З вербового гаю повертаються вже, мабуть, всі. Бо на вулиці стає гамірніше. Ось тоненько регоче Мунісе. Я не бачила цієї пустунки чотири години, а здається, чотири місяці. 23 квітня, через дві години. Я недавно дізналася, що таке Гульбешекер. Мунісе зустріла у вербовому гаю наших вчительок і сказала, що я хвора. Ті занепокоїлися. І зайшли до мене, та не хотіли заходити до хати, довелося їх просити. Одній з них я жартома кинула. «Може, хоч ви знайшли, Гюльбешекер? Офіцери ось ішли та бідкалися, що їм не поталанило. Ті засміялися. «Ви самі добре знаєте, що і нам не пощастило». «Чому? Бо вас нами не було?» Я розгублено дивилася на неї, цілкуючись усміхнутися. «Як це так?» Жінки засміялися, а потім одна здивовано запитала, «Ви що, справді нічого не знаєте?» Присягаюся Аллахом. «Ой, Феріде, яка ж ти в нас наївна! Та ж Гульбешекер, це твоє ім'я! Це тебе так називають наші чоловіки, бо маєш дивне обличчя!» Я розгубилася і не знала, що казати. Як? Це я? Мене називають Гульбишекер? Отже, це про мене балакали на вулиці хлопчаки. Мовляв, умочатимуть хліб у гульбешекер? Боже мій! Я від сорому затулилася руками, адже про мене говорить все місто, яка ганьба? Молода вчителька соломіць розтулила мої руки і напівжартома напівсерйозно сказала.